Мовознавець Олександр Авраменко розкаже про походження числівників «40», «тисяча» і «мільйон» та багато інших мовних цікавинок. Наталко, а що цікавого буде в програмі після уроків? Почуємо про шкільний фестиваль «Пізнай Європу». А програму «Старшокласник» про що ти підготувала? У програмі йтиметься про національних героїв і про улюблених письменників. Сподіваюся, що вас, друзі, зацікавили запропоновані теми сьогоднішнього блоку Радіо Родина. Тож починаємо. Юлю, а ти знаєш, хто такий Бусол? Ні, не знаю. І хто ж це? Це Лелека. Ніколи б не здогадалася. Я знаю, що лелеку ще називають чорногус, жабоїд, але що бусол – вперше чую. Для мене це також колись було відкриттям. До речі, в передачі «Загадки мови» мовознавець Олександр Авраменко розповість ще багато цікавого про назву цього птаха. Також почуємо і про числівники, і як правильно вживати деякі словосполучення. А ще звучатимуть вірші Ліни Костенко. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні розповім вам про походження числівників 40, тисяча і мільйон. Їхня історія дуже цікава. Ви дізнаєтеся, чим відрізняються слова «площа» і «майдан», «заступник» і «замісник». Яка з форм нормативна? Зал чи зала? Як правильно сказати? Пришити гудзик чи пришити гудзика? І в кінці програми погортаємо сторінки поетичних творів Ліни Костенко. Мабуть, кожен із вас ще в дитинстві, коли починав опановувати ази математики, звертав увагу, чому числівник «сорок» інакше утворюється і звучить. Адже «двадцять», «тридцять», «п'ятдесят», чому ж не «чотиридесят»? А ось чому. Спочатку така назва і була 40, а потім уже сорок. Нова форма витіснила стару – Бо цим способом рахували шкурки соболя й білки. Саме стільки їх було треба, щоб пошити один сорок. Що таке сорок? А сорок – це стародавній хутряний одяг. Між іншим, сорочка має той самий корінь. Спочатку так рахували лише шкурки. Потім це слово стало вживатися в усіх видах рахунків. Цікава історія слова «дюжина» на позначення 12. Воно з'явилося пізно, у XVII столітті. З цього часу воно трапляється в писемних текстах, насамперед у митних книгах. Запозичене це слово з французької мови «дузен», у яку воно прийшло з італійської «доціна». А там його дістали в спадщину від латинської мови «до децим», тобто «два на десять». Після запозичення цього слова ним рахували дрібні предмети «яйця», «носові хустки», білизну, гудзики та інше. Чортовою дюжиною називали число тринадцять, оскільки його взагалі боялися, бо вважали нещасливим. Цікавим за походженням є слово «пара», що означає «два», і вживається щодо так званих парних предметів – рукавички, панчохи, шкарпетки, взуття, погони, сережки і багато чого іншого. В основі слова лежить латинський корінь пар, що означає рівний, однаковий. Воно вживалося в таких випадках, коли говорили про двох однолітків, подружжя, нерозлучну пару. До речі, у староукраїнській мові в таких випадках вживали так звану двоїну. Бачите, у нас є однина множина, а в давнину ще була двоїна. Словом пара підкреслювалася не тільки кількість предметів, а й їх рівність. Цей відтінок наявний в усіх мовах, які запозичили слово, і в похідних від нього. Наприклад, англійське слово «pea» від латинського «par» означало рівний за становищем привілейований дворянин. До нас слово прийшло з німецької мови через польську. У сучасній українській мові слово «para» нараховує аж 10 значень. Цікаво побудоване слово «тисяча», яке зараз уже не розкладається на два слова, хоча колись було складене з двох слів. і слов'янського слова «тук», утвореного від «титі», що означало «жир», «жиріти». У російській мові такий корінь помічаємо в слові «тучний». І слово «сент» пов'язано з індоєвропейським позначенням цифри «сто». Схоже, за звучанням на латинське слово «центум», тобто «сто». Мабуть, на початку цим словом хотіли сказати «це товста сотня», «це велике сто». А ось слово «мільйон» має свою окрему історію. Венеціанський купець 13-го століття Марко Поло, повернувшись додому після 24-річних мандрів і розповідаючи про Китай, де він побував, намагався описати величезні багатства, якими володів монгольський хан Хадилай. Для цього він до італійського слова mille, що означає «тисяча», додав суфікс збільшення з грубілості «оне». Він за значенням відповідає нашому «ище», ну от як в слові «хмарище». І виходило у нього «мільйоне», тобто «величезна тисяча», «тисячище». Так народилося слово «мільйон», яке пізніше почало позначати число «тисяча тисяч». Ніхто не вірив розповідям Марко Поло. Усі насміхалися, з нього називаючи «Мессер Марко Мільйон». Зберігся навіть документ, датований 1305 роком, де серед поручителів одного венеціанця згадується благородний пан Марко Поло Мільйон. Слово стало популярним і поступово війшло в мову – а добре ім'я Марко Поло було очищене від усіляких закидів після того, як у Китаї побували інші купці і пересвідчилися, що майже всі розповіді Марко Поло були правдивими. Триває програма загадки мови. Друзі, сьогодні ми відповідаємо на ваші численні питання. Олена Яковлева з Києва цікавилася, од чим розрізняються за значенням слова. Майдан і площа. Відповідаємо. В українській мові для називання незабудованої частини населеного пункту, від якої розходяться вулиці, є два слова – майдан та площа. Коли виникає суперечка, якого з них краще вживати, нерідко можна почути. Мовляв, майдан – слово турецьке, то нема чого використовувати його замість нашого – площа. Як свідчать приклади, не завжди. Походження слова є підставою для надання йому переваги в певній ситуації. Площа – справді українське слово, утворене від «плоский». Первісне значення його – рівна ділянка поверхні землі. Наприклад, і ось нарешті вершина. Це була площа значних розмірів, безладно завалена голим камінням. Читаємо Волеся Гончара. Первісно вживалося в таких словосполученнях Виробнича площа, засівна площа, газетна площа, площа трикутника. Виходить значення частина міста чи села є вторинним. Ділянка землі виділена для певної мети. Слова «площа» у розумінні частини населеного пункту немає в обох найбільших старих словниках української мови Грінченка на Дніпрянському та Желихівського і Несільського в Галицькому словнику. Слово «майдан» через посередництво тюркських мов прийшло до нас із перської. «Мейдан» у тій мові означає «арена», «площа», або з арабської «майдан», що означає «царина», «місце для гри». Багатозначене турецьке «мейдан» з'явилося в українській мові спочатку як назва незабудованої частини населеного пункту. Отже, це його первісне українське значення. У центрі містечка, коли Майдану, стояла стара похилена хата. Читаємо у Степана Васильченка. Я йду повз пам'ятник Богдана, де шумить Софійський Майдан, І асфальт на сонці начитане, як на луках голубий туман. Володимир Сосюра Саме так «майдан» фіксується в усіх словниках української мови. Згодом слово набуло інших переносних значень. Отже, для назви незабудованої частини населеного пункту перевагу слід віддати слову «майдан», а площу в цьому значенні використовувати як рідше вживаний синонім. В ефірі програма «Загадки мови». Олена Петрик із Запоріжжя попросила допомогти розв'язати мовну проблему. Чи тотожні за значенням і чи нормативні слова «зал» і «зала». Відповідаємо. Слово «зал» утворене від німецького «дерзаль» – чоловічий рід, а «зала» – від французького «лязаль». «Жіночий рід. Наприклад, я сидів у читальному залі коло відчиненого вікна, і замість того, щоб готуватися до практичного заняття з діалектології, блукав поглядом по верхівках ялин, що росли в інститутському дворі». Євген Гуцало. «Платоне, а йди сюди!» – покликала красуня пана, що йшов поважно залою. «Це мій чоловік» – Валерій Шевчук. Функціональним та композиційним центром палаців урочистих подій є обрядова зала, інтер'єр якої співзвучний змістові обрядових дій. Читаємо в журналі. Отже, наявність двох форм чоловічого і жіночого роду можна пояснити впливом мови джерела, з якої воно запозичене. У сучасній українській мові варіант чоловічого роду зал вживають частіше ніж жіночого зала, але обидві ці форми нормативні. Продовжуємо відповідати на ваші питання, шановні слухачі. Павло Осипчук із Києва цікавиться, у яких випадках слід вживати слово заступник, а в яких замісник. Чи може ці слова тотожні за значенням? Заступник в одному із своїх значень – це офіційна назва посади другої особи в установі чи організації. Він працює одночасно з тим, кого заступає в разі його відсутності. У наказі по інституту я висловив свою думку про шкідливість апаратного царства, але мої заступники не зуміли виконати моїх категоричних директив. Іван Микитенко Збори одностайно обрали Василя Отрошу заступником голови правління Олекса Десняк. А ось слово «замісник» – це людина, що з якихось причин тимчасово виконує чиїсь обов'язки, замість когось. Наприклад, учитель захворів на початку навчального року і з учнями два місяці працював його замісник. Часто замість «заступник» неправильно вживають слово «замісник». Сучасні словники, на жаль, не розрізняють цих понять. Так в одному з них наводяться приклади. Комісаром у тебе буде Яременко, замісником по розвідці Новиков. Тут мало бути слово «заступник», бо йдеться про офіційну назву посади. Друзі, ви часто запитуєте, як правильно сказати? Писати чи читати листа чи лист? Пришити гудзик? чи «гудзика». Бувають іноді випадки, коли той самий іменник в одному реченні стоїть у родовому відмінку, а в другому – у знахідному, наприклад, «послухали доброї поради високошановного народолюбця» – Борис Грінченко. «І він дасть пораду, як і що?» – знайшов вихід Антін – Сергій Чорнобривець. «Чи є якесь правило щодо цього?» В українській мові слід віддавати перевагу формі родового відмінка «кого-чого», а не знахідного «кого-що». Бабуся пильнує малої. Марко Вовчок. Заспівай мені, доню, тієї в країни. Григорій Косинка. Отож, у першій фразі ліпше сказати «писати» або «читати листа». Та й у другій теж ближче буде до народнорозмовної української традиції «пришити гудзика». Купити хліба. Друзі, у своїх листах ви часто просите розтлумачити те чи інше слово. Як правило, серед них іншомовні або діалектні слова. Ось Сергій Поляченко із міста Одеса цікавиться, хто ж такий Бусол. Сергій, мабуть, навіть і не здогадується, що цей птах добре знайомий всім з дитинства. Це лелека. До речі, саме це слово – одне із рекордсменів за синонімічним багатством – як тільки не називають цього птаха в різних українських діалектах. Пригадайте, якою теплотою і любов'ю огорнутий цей красивий і гордий птах у народі. Лелека, Бусол, Бусел, Чорногуз, Боцюн, Глекотень, Лелько, Жабоїд, Вуйко, Гайстер, Іванко, Бузько. Яких тільки імен йому не надано. «Ця птаха свята! Батьки так напучували завжди дітей! Не чіпай лелеку, він приносить добро і щастя, охороняє дім від біди!» Насамкінець програми повертаємо поетичні сторінки Ліни Костенко. В одній із наших передач я вам розповідав про багатоголосий оркестр лірики поетеси. Сьогодні ж розмова про пори року і як мені здається, якими вона бачила їх у дитинстві, про природу, кольори. Великі хмари холодом на гусли. Червоне листя падає в гаю, Летять у вирій дуже дикі гуси, А я слонам привіт передаю. Задощило, захлюпало, Серпень випустив серп, Цвіркуни й перепілочки припинили концерт, Чорногуз поклонився лугам і садам, Відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Де ж ти, літо, поділось? Куди подалось? Осінь, ось вона, осінь, осінь, Ось вона, ось, осінь брами твої замикала вночі, Погубила у небі журавлині ключі. Синиці голодом намалілись Така зима, така зима Оце б у вирі полетіти Так батьківщини ж там нема Сю ніч зорі чомусь колючі Як налякані їжачки Сю ніч Сойка кричала в кручі Сю ніч Ворон сказав Абчхи Сю ніч Квітка питала Квітку Що ж це робиться, поясни Тільки вчора було ще влітку А сьогодні вже восени Ворони каркали у кронах Світило сонце з висоти, бруньки мовчали при воронах, що завтра хочуть розсвісти. Піднімає джміль фіранку, каже, доброго вам ранку, як вам бджіло, ночувалось, чи дощу не почувалось, виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спадки, Цей дзвіночок як намет, Тільки дощ, як кулемет. Поезія Еліни Костенко вражає своєю образністю, А понад усе добором мовних засобів. Вони в неї невимушені, легкі. Любов до рідної мови у кожному рядку. Я вам цей борг ніколи не залишу, Ви й так уже як прокляті в боргах, Віддайте мені дощ, Віддайте мені тишу, Віддайте мені ліс І річечку в лугах, Віддайте мені сад І зірку вечорову, І в полі сіяча, І вдячну щедрість ниву, Віддайте мені все,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 Наша адреса: Українське радіо, передача Загадки мови, Хрещатик 26, Київ 1, індекс 01001. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. Художні фрагменти читала Оксана Шевчук. До наступних зустрічей. Радио Родина рідною мовою про найрідніше.